Hej och välkomna till den här föreläsningen som kommer att handla om kristendomens historia. Det här är del 1. Ja, hur börjar då egentligen kristendomen? Jo, den börjar med Jesus. Men det är lite roliga är att han föddes inte år 0 eh, utan han föddes istället år 4 före Kristus. Eh, vår tideräkning, det vill säga att vi börjar alltså att vi lever idag i 2014 har att göra med det faktum att vi räknar år 0 som det år då Jesus föddes det kommer därifrån men egentligen så stämmer det ju inte egentligen så skulle vi idag faktiskt leva på 2010 om vi hade gjort rätt den enda informationen som finns om Jesus vi från Bibeln. Det finns inga kända historiker eller någon annat som har redovisat Jesus eller sagt att han finns. Utan vi får utgå ifrån Bibeln. Men det gör det ju ganska tvivelaktigt. Men vi får utgå ifrån det i alla fall. Och Jesus föddes alltså i Betlehem av Jungfru Maria. Det sägs ha varit en ängel som ska ha gjort Maria gravid och inte Josef som sen skulle bli Jesus farsa. Och det är därför som vi firar jul, för att Jesus sägs ha fötts på julafton. Men egentligen så föddes han inte ens då utan det har snarare att göra med andra traditioner att göra. Bland annat här i vikingarna så firade vi en annan hög Och det har snarare att göra med att stjärnorna står i en viss position på himlen då. Hur som helst ta Jesus till att bli jude. Han var son till en snickare, Josef. Så han lärde sig det rycket, Men när han var runt 30 så gick han ut i öknen. Och han fick då olika uppenbarelser av Gud. Han blev också själv testad av djävulen. Men han lyssnade inte på honom. Han blev sen anhängare till Johannes döparen och blev döpt av honom. Och han började själv att predika Guds ord i ungefär 30 års ålder. Det skulle inte dröja länge innan Jesus fick ett väldigt stort antal anhängare. Han predikade om ett självständigt tänkande, kärlek och jämlikhet. Och han sågs av många som en befriare, en messias. Och Jesus genomförde och utförde också en hel del mirakel. Som många idag ser som ytterst tvivelaktiga. I Bibeln så står det bland annat att Jesus botade sjuka, trollade fram mat, kunde gå på vatten, ja och till och med återuppliva folk från det döda. Och det här gjorde också att Jesus fick ett stort antal fiender, speciellt judar och romare, som såg Jesus som en stor fara, också, en som ett sorts hot helt enkelt. Därför att på den här tiden så var det romarna som styrde och de ville inte reta upp judarna. Och det var ju mycket fler judar än vad det var kristna så eh, ja, de höll helt enkelt med judarna och såg honom då som en fara för att inte själva då liksom få skit för det och 30 efter Kristus då var Jesus i Jerusalem och predikade det sägs att han ska ha ridit in på en åsna och sen så satt han eh, och käkade tillsammans med sina tolv eh, lärjungar och det finns en bild på det som heter nattvarden då man ser Jesus sitta vid ett stort långt bord. Eh, och samma natt så var han förådd av Judas då, hans egen lärjunge. Jag tror han sålde honom för typ 30 mynt silver eller någonting. Och det som eh, man bör komma ihåg ifrån den där nattvarden då när han satt och käkade med honom innan han blev förådd. Är att eh, det sägs att Jesus ska ha sagt eh, när de käkade bröd att ta det här, det här är min kropp. Och när de drack vin så sa han, drick det här, det här är mitt blod. Och det sägs vara den första nattvarden kan man säga. Det är därför som när man går till kyrkan idag så får man en bit bröd och lite vin. Och liksom att man ska ta emot Jesu kropp och Jesu blod. Till minne av honom då. Men han var ju frodd av Judas. Och eh, han var då förd av romarna till Pontus Pilatus som var den som var chef liksom i... Judén eller Israel då. och det som hände var att Pontus Pilatus ville egentligen inte korsfästa eller ta död på Jesus utan han ville bara piska honom men folket, de flesta judar då, ville att Jesus skulle korsfästas därför att de sa att han jagade och sa att han var Guds son och skrattade åt honom och för att inte reta upp folkmassan så bestämde Pontus Pilatus sig för att korsfästa Jesus och korsfästelsen har en väldigt stor betydelse inom kristendomen. Därför att det sägs som det var då som Guds son, alltså Jesus, offrade sig för våra synders skull. Genom att Jesus dog på korset för vår skull så kunde inte bara nu judarna utan alla människor uppnå frälsning. Och efter tre dagar efter att Jesus hade dött så sägs det att Jesus återuppstod, att han började leva igen. Att han flyttade undan den stora stenen som hade blockerat hans grav. Och för att bevisa för de andra att man kunde återuppstå så gjorde han det liksom. Och att man kunde liksom tro på det han har sagt. Så han återuppstod, visade sig för sina lärjungar och sen åkte han tillbaka upp i himlen. Då. Och det är därför som vi firar påsk. Så vi firar jul därför att det var då som Jesus sägs ha fötts, vilket inte stämmer. Och sen firar vi påsk därför att det sägs som det var då som Jesus återuppstod ifrån det döda. Så, jag hoppas ni i den här föreläsningen att vi fortsätter kolla på nästa del. Då kommer jag kommer förklara om hur krisen spred sig. Ha det bara så länge. Hej!